Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillah falamudhillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa sallama taslima amma ba'd kita di hari ini, Senin 2 Rabiul Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan 18 September 2023 Kita pada pertemuan ke-8 Yaitu pembahasan kitab Sahihil Bukhari Yang mana kitab ini merupakan As Sahul Kutub Kitab tersahih setelah Al-Quran yang dalam kitab ini berisi sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam berisi hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mana sunnah beliau adalah Ahadu al-Wahyain salah satu dari dua wahyu yang diturunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam sehingga ayol ikhwah rahimahni wa rahmukumullah kita Selayaknya untuk uh, perhatian serius dan mementingkan kajian tentang hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam Melanjutkan kitab Sahih Bukhari ini yang kita masih pada bab atau kitab yang pertama kitab Bad'il Wahyi Yaitu kisah bagaimana turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini sebagaimana diriwayatkan oleh pemil mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan kita telah membaca sebagian dari hadis ini kita sampai pada uh, bagaimana uh, Jibril menyampaikan wahyu yang beliau bawa yang beliau gambahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam faqala iqra bismi rabbikal ladhi khalaq insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma ya'lam dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan tentang uh, hikmah dari wahyu ini dan maknanya makna ayat-ayat ini tadi <coughs> dari kalam al-mufassir al hafidh Ibnu Kathir rahimahullahu taala demikian pula kita sebutkan hikmah kenapa uh, wahyu yang pertama ini didahului dengan perintah Jibril alaihisalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iqra yang beliau jawab ma ana biqari' kemudian Beliau pun Malaikat Jibril mendekat beliau ya, dengan sangat kuat hingga beliau kehabisan nafas. Dan itu terjadi sampai tiga kali. Kita telah sebutkan hikmahnya. Nah, dari penjelasan Al-Hafid Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Demikian pula An-Nawawi rahimahullah. Beliau juga menyebutkan hikmah tersebut sebagaimana dalam syarah An-Nawawi, syarah Sahih Muslim. Dengan mengutip kalam ulama kata beliau qala ulama wal hikma fil ghatti shughluhu minal iltifat wal mubalaghah fi amrihi biihdari qalbihi lima yaquluhu lahu dan hikmah kenapa beliau didekat adalah agar membuat beliau fokus ya, dari jangan sampai berpaling atau Menengok kepada sesuatu yang lain supaya beliau fokus. Namwalmu bala roh dan untuk benar-benar menekankan dalam perintah bih dari supaya menghadirkan kalbu beliau terhadap apa yang hendak diucapkan, ya, terhadap apa yang disampaikan dari ucapan dari kalimullah kepada beliau. Wa karrohu salasan dan itu diulang tiga kali mubalaghatan fit tanbih sebagai bentuk mubalaghah terhadap tanbih ini bahwasanya menekankan masalah ini fa dan di sini terdapat faedah annahu yambaghi lil muallim ayyah tata fi tanbihil al mutaallim wa amrihi bi ihdari qalbihi wallahu alam dan di sini terdapat pula faedah yang bisa dipetik dari sini bahawa sepantasnya bagi seorang pengajar untuk memastikan kepa, mem, mem, memastikan dan menekankan tanbih kepada pelajarnya, kepada muridnya dan menekankan perintah terhadap muridnya pula biihdari qalbihi untuk menghadirkan kalbunya. Ya, sehingga muallim harus menekankan ini kepada Al-Muta'alim kepada orang belajar, kepada talib ya, Harus menekankan ini dan memerintahkannya Supaya menghadirkan kalbunya Sehingga dia fokus, sehingga benar-benar perhatian Terhadap ilmu yang disampaikan Kemudian setelah beliau menerima wahyu ini Dengan dibacakan wahyu itu kepada beliau lima ayat pertama dari surat Iqra atau dari surat Al-Alaq. Ya. lalu beliau mengatakan fa raja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufufu aduhu. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwaylid radhiyallahu anha faqala zammiluni zammiluni. Fa zammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Kemudian beliau kembali membawa berita tersebut atau peristiwa dan kejadian tersebut, ya maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali yarjufu aduh dalam keadaan kalbu beliau gemetaran, ya lalu beliau pun kembali dan masuk ke rumah Khadijah binti Khayyat radhiyallahu anha yang ini adalah istri beliau sendiri, lalu beliau mengatakan kepada sang istri Zammiluni zammiluni. selimuti aku selimuti aku fazamaluhu maka Maka beliau pun menyelimuti beliau hat dahabaan hurau hingga hilang dari beliau rasa takut. Nah, fakalali Khadijah, wa akbarahal khabar, laqad khayitu ala nafsi. Nah, maka beliau pun mengatakan kepada Khadijah dan menyampaikan berita, ya, memberitakan kepadanya berita atau peristiwa yang baru saja beliau alami. Seraya beliau mengatakan lakat khayi ala nafsi, aku khawatir terhadap diriku sendiri. Nah, arrau di sini adalah alfaza ketakutan, ya, hatta zahbanhu arrau hingga hilang dari beliau rasa takut itu, ketakutan itu, yaitu apa dengan diselimuti lakat khayi ala nafsi. Nah. Aku sungguh khawatir terhadap diriku. Nah, sehingga di sini, beliau mengatakan khasyitu ala nafsi, mengkhawatirkan terhadap diriku. Dan tadi beliau dikatakan pula, yarjufu rujufu fu'aduhu, gemetaran hati beliau. Ya, yeah. faraja abihah rasulullah, yarjufu rujufu fu'aduhu, dalam keadaan hati beliau gemetaran. Ini menunjukkan ala infiali, ala infi'alin hasaralahu min maji'il malak reaksi beliau dengan datangnya malaikat tersebut wamin samma qala lalu beliau pun mengatakan zammiluni zammiluni ya nah yang beliau katakan laqad khasyitu ala nafsi wal khashya almadhkura ya takut yang disebutkan di sini Eh, telah faham ulama fil murodi biha. Para ulama berbeda pendapat dengan apa yang dimaksud dengan khaziah di sini. Kekawatiran, takut dan khawatir di sini apa yang dimaksud? Ala isnai ashar kaulan ada dua belas pendapat. Demikian Al Hafidh Ibn Hajar menyebutkannya. Yang pertama al junun kegilaan. Wa ya. ayakunama roahu min jinsil kahana dan yang beliau khawatir yang beliau lihat itu adalah dari jenis perdukunan jaa musarrahan bihi fi iddatit turuk ini disebutkan secara jelas dalam beberapa jalan wa abtalahu abu bakar ibnu al-arabi wa huqqalahu ayyubtil naham namun pendapat pertama ini dibantah dan dinyatakan batil oleh Abu Bakar Ibn Al Arabi. Ya, dan sangat pantas. Kalau itu sebagai pendapat yang batil. Sangat pantas beliau menyatakannya sebagai batil. Karena ini tidak mungkin. Ya. Yang kedua. Al-Hajis. Wahua ya. batil aydan. Di anna hula yastaqir. Dan ini pun juga batil. Yang ketiga. Al-Maut. Pendapat ketiga. Menyatakan yang dimaksud adalah al-maut. Yang beliau khawatir kematian. Min syiddatir ra'ub. Karena sangat takutnya beliau. Ya, peristiwa itu benar-benar menakutkan. Ya, sehingga. Apa? Beliau khawatir akan kematian. Rabi'uha al-marad. Atau. Dan barang ketiga. Adalah sakit. Ya, beliau khawatir sakit. Wa qad bihi imna bih jamrah. Ini dipastikan pendapat ini oleh ibnu Abi Jamrah Khamisuhah pendapat kelima Marad. Dawam Al-Marad Dawam Al-Marad Sakit yang berkelamaan Yang yang berkelanjutan Yang terus menerus Sadi Suha Yang ke enam Al-Ajaz An-Hamli A'ba'in Nubu'ah yaitu tidak mampu Mengemban tanggungjawab Atau tugas kenabian Ya. Ini yang ke-6. Sabia uha al ila al-malak min ar-ru'b. Ya. Yang pendapat ke-7 tidak mampu melihat kepada malaikat karena takutnya, karena takut Pendapat ke-8 ada musabbir ala adza Ya, pendapat ke-8 menyatakan beliau takut tidak bisa sabar menghadapi gangguan kaumnya. Asy uha pendapat kesembilan ayaktuluhu ini beliau takut kaumnya akan membunuh beliau Asyruha yang ke-10 mufaraqatul watan akan berpisah dari negerinya Hadi asyriha yang ke-11 takdzibuhum iyahu beliau khawatir kaumnya akan mendustakan beliau Sani asyriha Ta'yiruhum iyahu. Ta'yiruhum iyahu. Celakan kaumnya terhadap beliau. Ini 12 pendapat tentang makna apa yang dimaksud. Laqad khashitu ala nafsi. Kemudian Al-Hafidh mengatakan. Wa ya. awla hadhil aqwal bisawab. Wa aslamuha minal irtiyab. Al-Thalis. Yang paling... Uh, Dekat dengan paling pantas untuk benar Dan yang paling selamat dari keraguan Adalah pendapat ketiga yaitu Al-Maut Walladhani ba'dahu Walladhani ba'dahu Dan Dua pendapat setelahnya Yaitu yang keempat dan kelima Yang keempat dan kelima Al-Maut wal-Marad Itu yang beliau khawatirkan Demikian Yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Adapun An Nawawi rahimahullah dalam syarahnya syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan adalah bahwa uh, yang beliau khawatirkan adalah tidak mampu mengemban tanggungjawab ini, mengemban tanggungjawab tersebut. Ini yang beliau pilih. Wallahu a'lam. Hal senada juga dipilih oleh Al Imam Al Muhaddis Rabi bin Hadi Al Madkhali hafizahullahu taala beliau mengatakan tentang syarah pada dalam syarah hadis ini yabdu wallahu alam annahu khasyi ala nafsihi annahu la yastati ayyakuma bi'a'bail wahyi ya yeah yang tampak wallahu alam bahwa beliau adalah khawatir terhadap dirinya beliau tidak mampu untuk mengemban tugas wahyu ini. Ya. Yang ini disebutkan tadi sebagai pendapat yang keenam. Iya, dalam deretan 12 pendapat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar itu adalah pendapat adalah pendapat yang keenam. Yang pendapat keenam ini ini yang dikuatkan oleh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala. Nah, Kemudian kita lihat bagaimana sikap Khadijah radhiyallahu anha ketika mendengar berita yang dibawa oleh suaminya. Yang ini menunjukkan ketegaran beliau sebagai seorang istri. Nah, di samping uh, uh, kecerdasan dan kebesaran jiwa beliau, sehingga beliau memberikan dukungan dan menguatkan kalbu sang suami. Ya, yeah, beliau tidak ikut panik. Ya, yeah, dan beliau pun memberikan kata-kata dukungan dan yang menguatkan serta menenangkan ya, suami beliau maka kata beliau faqalat khadijah kallawallahi ma yukhzikallahu abadan innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksilul ma'dum wa taqri ad-daif wa tuinu ala nawabil haqq ya sekali-kali tidak wallahi dalam Sahih muslim. Kalla abshir. Ya. Sekali-kali tidak abshir justru bergembiralah. Ya. Wallahi ma yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan uh, menyakiti engkau. Ya. Dalam riwayat lain. Dengan lafad. La, yahzuna, la yahzunaka. La yahzunuka. Minal hazin. Minal hazin. Ya. Di sini. Dengan layuh zika. Minal hazin. Minal hazin. Ada pula dengan riwayat. Layah zunuka. Minal hazin. Yang tidak akan membuatmu sedih. Allah tidak akan membuatmu sedih. Nah. Kenapa? Maka. Beliau sebagai seorang wanita yang cerdas. Dan berpandangan cemerlang. Beliau berdalil dengan ucapannya terhadap ucapannya bahawa Allah tidak akan menyusahkan anda. Allah tidak akan membuat anda sedih. ya Dan beliau ucapkan ini. <tuh> Dan beliau buktikan. Apa buktinya? Inna ka latasilur rahim. Sungguhnya engkau selama ini selalu menyambung silaturahmi, ya Wa tahmilu kal dan menanggung orang-orang yang tidak mampu. Wataksi bul maadum dan engkau meraih atau mencari harta yang tidak dimiliki oleh orang, orang lain atau tidak bisa dicari oleh orang lain. Watakri adbaif dan engkau memuliakan tamu. Watuinu ala nawabil hak dan engkau membantu terhadap peristiwa-peristiwa yang menimpa orang lain. Nah. artinya di sini Khadijah radhiyallahu anha sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullahu dengan mengutip penjelasan para ulama, kata beliau qala ulama radhiyallahu anhum, kalamu Khadijah radhiyallahu anha annaka la yusibuka makruhun lima ya, ja'alallahu fika min karamim min makarimil akhlak wa karamish shama'il bahwa dalam khadijah ini menunjukkan bahawa artinya adalah engkau tidak akan engkau tidak menimpa mu bencana makruh sesuatu yang tidak menyenangkan tidak akan menimpa mu hal ini ya sesuatu yang makruh ya sesuatu yang tidak engkau senangi sesuatu yang tidak menyenangkan Sesuatu yang membahayakan itu tidak akan menimpamu. Kenapa? Karena sesuatu yang telah Allah jadikan pada diri anda. Ya, sesuatu yang lima jaz Allahu Sesuatu yang telah Allah jadikan ada pada diri anda, yaitu makarimil akhlak wa karamis shamil. Akhlak yang baik dan sifat-sifat yang terpuji. Wada karat zubran minzali. Kemudian hadisnya menyebutkan contoh-contohnya sebagaimana dalam hadis dalam teks hadis. Wahada dalala ala dan di sini menunjukkan bahawa makarim al akhlaq wahhisalil khair min masal nam wahada dilala ala anna makarim al akhlaq wahhisalil khair sababus salamah min masari issu maka di sini sebab menunjukkan bahawa akhlak yang baik yang mulia dan sifat-sifat yang baik itu sebagai sebab keselamatan dari tertimpa kejelekan ini menunjukkan apa bahwa makarimul akhlak wa khisarul khair sababus salamah min masari isu. Menunjukkan bahawa akhlak yang terpuji dan sifat-sifat yang baik itu sebagai sebab keselamatan dari tertimpa kejelekan. Wafi ya. hikmahul insan, fi wajhihi, fi wajhihi, fi baktil ahwal limaslahatin. Nah, dan di sini terdapat faedah bahawa boleh memuji seseorang di hadapannya pada kondisi tertentu karena demi suatu kemaslahatan. Nah. dan di sini pula terdapat faedah ta'nis man hasalat min amri min amrin wa Di sini terdapat faedah untuk melunakkan atau membuat senang orang yang mengalami ketakutan dari suatu perkara dan tabsyirihi dan memberikannya berita gembira, menyampaikannya, menyampaikan padanya berita gembira. Wadhiqri Asbabi Salamalahu dan menyebutkan sebab-sebab keselamatan kepadanya. Ya, sehingga di sini kita mengambil beberapa faedah ayat al-Ekhwa dari bagaimana sikap atau pernyataan Nabi Hudijah uh, terhadap Nabi Muhammad terhadap suaminya. Ketika beliau memberikan atau membawa berita tadi. Ya. Yang kemudian Khadijah memberikan kata-kata dukungan. Kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang menggembirakan sang suami. Ya. Dengan apa beliau berhujjah? Dengan apa beliau berargumentasi bahawa Allah tidak akan membuatmu sedih? Allah tidak akan menimpakan kepadamu hal-hal yang membahayakan atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Apa argumentasi beliau? Beliau berargumentasi dengan Beliau berhujah dengan apa Makarim al-akhlak Wa karamin Wa karamish syama'il yang ada pada Nabi selama ini Ya yeah. Yang ada pada Nabi selama ini Kanannya beliau katakan apa Bahawa Allah tidak akan membuatmu sedih Allah tidak akan menimpakan kejelekan kepadamu Karena apa Karena Sesuatu yang telah Allah jadikan ada pada diri anda. Yaitu makarimil akhlaq wa karam al-shamail. Ya. Lalu beliau sebutkan contoh-contohnya. silaturahmi, Rahmi. Kata-kata ya. yang jujur. Nah, memuliakan tamu. Menolong orang yang lemah. Nah, dan seterusnya. Itu yang ada pada Nabi SAW. Baik qabla nubuah maupun badan nubuah. Itu yang dimiliki oleh beliau. Maka dari sini uh, An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa faedah. Ya. Faedah yang pertama ini sebagai dalalah bahwa makarimul akhlaq akhlak yang ter, akhlak yang mulia wa khair dan sifat-sifat yang baik sababus min masari issu. Ya, merupakan diantara merupakan salah satu sebab keselamatan. Dari tertimpa kejelekan Ini faedah Yang diambil dari sini Kemudian faedah yang lainnya Di sini boleh memuji seseorang di hadapan dia Dalam kondisi tertentu Demi suatu kemaslahatan Yang ketiga Di sini terlalu faedah melunakkan, Menenangkan Orang yang tertimpa ketakutan Dari dalam suatu perkara Dan menyampaikannya Dan menyampaikan berita gembira kebadannya membuat dia gembira. Ya, membuat dia tenang dan membuatnya gembira. Ketika seseorang itu mengalami ketakutan. Wa asbabi salamah lahu dan hendaknya menyebutkan sebab-sebab keselamatan pada dia. Juga berikutnya faedah berikutnya wa fihi a'zamu dalil wa ablaghu hujjah ala kamali Khadijah radhiyallahu anha wa ra'iha wa nafsiha wa qalbiha wa 'idami wallahu a'lam dan di sini sebagai bukti terbesar dan hujjah yang kuat tentang apa? kesempurnaan Khadijah serta ee uh, uh, pendapat dia yang yang jazalah yang sangat kuat yang sangat besar wa kuwatinasiha sekaligus menunjukkan kekuatan keberadian beliau wasabatikalbiha dan menunjukkan kekuatan hatinya ya memiliki keberadian yang kokoh dan memiliki kalbu kekuatan kalbu ya kekuatan kalbu kekuatan hati wa idomifikhiha dan sekaligus menunjukkan apa? Besarnya fikih yang ada pada diri beliau. Besarnya fikih yang ada pada diri beliau. Al-Allamah. al, al utsaimin rahimahullah. Mengomentari. Uh, argumentasi Khadijah ini beliau katakan. Allahu Akbar. Fazaka'u halil mar'ah ajib. Yeah. Kecerdasan wanita ini. Yang beliau adalah. Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin, yes, yang istri daripada Nabi alaihi salatu wasallam, fahia qad istajallat bi taala alaih, bi alla yu khayyibahu. Beliau telah berdalil, berhujjah dengan nikmat Allah yang beliau yang Allah berikan kepada Nabi bahwa Allah tidak akan menyusahkannya sama sekali. Ya. Yeah. Dengan kenikmatan yang Allah berikan Yaitu berupa sifat-sifat yang baik Akhlak yang mulia Itu tadi Perilaku yang terpuji ya, Beliau berdalil dengan itu Berhujjah Berargumentasi dengan itu Untuk membuktikan bahawa Allah tidak akan menyusahkan Nabi Wahada ma'khudun min qawli ta'ala Fa'amma man a'ta wa taqa Wa saddaqa bil husna fasan yusiruhu liyusra ini terambil dari firman Allah taala barang siapa yang memberikan ya, memberikan hartanya wattaka dan bertakwa kepada Allah wasaddaqo bil husna dan membenarkan al husna fasan yusiruhu liyusra maka kami akan mudahkan untuknya melakukan yang mudah yakni amal-amal yang baik Faidah rai terrajulah, kata manallah alaihi bihadil a'ussaf, faalam anna huminal muttaqin. Apabila engkau melihat seseorang diberi anugerah oleh Allah Taala berupa sifat-sifat ini, sifat-sifat yang terpuji, maka ketahuilah bahawa dia termasuk orang yang bertakwa, wa annahum yasarunil yusra, dan dia diberikan kemudahan oleh Allah Taala untuk melakukan amal-amal yang baik. Fa madamatil umur alhusna tuyasarlahu wa tusahhal lahu fahadihi lil mu'min maka selama perkara-perkara yang baik ya itu dimudahkan oleh Allah baginya ya maka ini sebagai berita gembira ya yang disegerakan terhadap seorang mukmin nasallallaha ayaj'alana wa iyyakum min ahliha maka kata Syekh Al-Utsaimin Fa hiya radhiyallahu anha lamma ra'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi al-awsaf qalat la yumkin ay yukhziyaka ya maka beliau khadijah radhiyallahu anha ketika melihat nabi memiliki sifat-sifat demikian yang terpuji ya akhlak yang baik akhlak yang mulia maka beliau pun mengatakan bahwa enggak mungkin Allah akan menyusahkanmu sama sekali ya. tidak mungkin Allah akan menghinakanmu dan tidak mungkin Allah akan memberikanmu cela. Nah, kenapa? Karena sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang agung yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Maka syahid dari sini bahwa Khadijah berargumen dengan sifat-sifat Nabi yang menyambung silaturahmi dan yang lainnya sifat-sifat terpuji lainnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyusahkannya. Tidak akan menyianyikannya. Barakallahu fikum. Uh, waktu sudah lewat dari setengah jam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Pada kesempatan kali ini. Labas. Walaupun mungkin sedikit. Tapi semoga ini bisa memberikan manfaat. Bagi kita. Membuahkan. ya, memberikan, Menjadikan tambahan iman. Bagi kita tambahan ilmu. Tambahan iman. Demikian pula. Uh, memberikan membuahkan amal saleh baik kita dari faedah-faedah yang telah kita ambil tadi bil khusus faedah atau membuahkan uh, makarimul akhlak dan sifat-sifat yang terpuji lainnya yang ini sangat pantas untuk dimiliki oleh setiap mukmin setiap muslim hendaknya memiliki sifat-sifat terpuji ini ya. yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala uh, tidak akan menjadikan seseorang uh, mengalami kesusahan ataupun kesulitan. Barakallahu fikum. Sampai di sini pelajaran kita di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.